De svenska förlusterna var fasansfullt höga. Cirka 6900 döda och döende svenskar låg på eftermiddagen kvar på stridsfältet eller saknades. En del försvann i det larmande nederlaget för att aldrig höras av igen. Somliga flydde in i skogarna runt Poltava där de spårades upp av traktens bönder och slogs ihjäl. Om man avtrubbade av senare tiders oerhörda krigsförluster inte finner detta tal anmärkningsvärt bör man betänka förlusternas relativa andel av det totala antalet stridande av de runt 19 700 svenska krigare som var inblandade i slaget stupade 6 900 alltså 35 procent det betyder att mer än var tredje krigare som gick ut i strid denna morgon dödades de svenska förlusterna totalt var ännu större Lägg till 2800 tillfångatagna och det okända antal sårade som lyckades ta sig bort från slagfältet och följde med armén i dess reträtt mot Njeper. Vissa beräkningar vill göra gällande att dessa uppgått till runt 1500 man. Även om vi helt bortser från dessa ej tillfångatagna sårade innebär det svenska totalförluster på 9700 man. En förlustandel på 49 procent. Inkluderar vi den osäkra uppskattade siffran på 1500 sårade som undkom blir förlustandelen 57 procent. Slutparentes. Det betyder att var varannan svensk krigare som deltog i slaget dödades eller tillfångatogs. Förluster på 20 procent brukar annars räknas som mycket stora. De svenska förlusterna vid Poltava kan därför utan vidare betecknas som oerhörda, ja katastrofala. Parenthes. Som jämförelse kan nämnas att fransmännen vid Waterloo 1815 förlorade 34% av sin totala styrka i döda, fångar och sårade. De allierade förlorade under D-dagen 1944 totalt 2500 i döda. Slut parentes. Slaget vid Poltava måste alltså räknas till en av de blodigaste drabbningarna i världshistorien. Det är också den utan tvekan största militära katastrofen i vårt lands hela historia. Både om man ser till förlusterna, deras absoluta och relativa tal och slagets resultat. De ryska förlusterna var betydligt lägre än de svenska med 1345 döda. En siffra som i realiteten trodde ha varit högre om man även räknar med de irreguljära styrkornas förluster och att en del sårade dog efteråt. Regeln om att en förlorande armé alltid lider de största förlusterna hade återvisat sig gälla. Det gick fem stupade svenskar på varje dödad rysk. Disproportionen mellan de två sidornas förluster antyder att de massaker på sårade eller tillfångatagna svenskar som bevisligen ägde rum under slagets sista fas nog hade större omfattning än man fram tills nu har antagit. Ännu ett starkt indicium på detta får man om man betänker att det på den ryska sidan gick cirka 2,4 sårade på varje stupad. Skulle samma proportion överföras på den svenska sidan skulle det innebära att över 16 500 svenskar sårats. En helt orimlig siffra. Det är fler än hela den återstående svenska styrkan. Den solstekta valplatsen var täckt av nakna, stympade, vanställda, förkålnade människokroppar, blandade med blodiga klädtrasor och hästkadaver. Det mycket varma sommarvädret gjorde sig snabbt påmint. Liken började ruttna. En omisskännlig, och odör la sig strax över trakten. Det finns flera genom tiderna som beskrivit en besarra metamorfos som obegravda lik på slagfält brukar genomgå. Kropparna växlar färg och den som är erfaren kan i regel avgöra hur länge de varit döda utifrån kulören på kadavren. Förändringen går från vitt till gult, till gulgrönt eller grått för att slutligen slå över i svart. Köttet kommer att likna kära. Liken ökar i omfång, fyller upp och spänner ut uniformerna. Samma mekanismer verkade på det unkna slagfältet vid Poltava. Hettan hjälpte till att snabbt förvandla de stupade. Deras blottade, sargade kroppar började jäsa blåsas upp och blev groteskt svälda, och snart stod de dödas anledsdrag inte att känna igen. De döda soldaterna blev en enda stor stinkande anonym massa av svartnande bylten som en gång haft namn. Att få dem stupade i jorden var en akut fråga. Redan nästa dag, tisdagen den 29 juni, inleddes uppstädningen av slagfältet. Sex ryska officerare avdelas för den mindre trevliga uppgiften att räkna samman kropparna. Order kom också att samla ihop och begrava de döda. Parentes. Också den svenska ledningen tänkte på denna detalj. Generalmajor Meyerfeldt som sändes över till ryssarna samma dag, var instruerad att bland annat ta upp frågan om de stupade svenskarnas begravning. Slutparentes.